Лився, спів колись у мене, А тепер я сльози ллю. Про журбу мою співати Доручив я солов'ю. Все втонуло в пісні морі, Все забулось, як в вісні, Тільки ти, далека зоре, Рівно сяєш в вишені. 1908